Să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Iacov, la capitolul 5. Voi da citire cuvântului începând cu versetul 1 până la versetul 6, inclusiv. Iacov, capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.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 au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăcere și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați-o ați, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Amin. Luați loc. Vom continua studiul biblic având ca temă păcatul sub diverse forme. Și în seara aceasta vom studia unul dintre păcate. Dar mai întâi am vrea să înțelegem puțin textul acesta care l-am citit. La prima vedere ar părea că Iacov, apostolul Iacov, condamnă bogații, Condamnă bogățiile. Și ar reieși cumva de aici că în seara aceasta vom vorbi despre păcatul bogăției. Nu este așa. Iacov vorbește despre bogați aproape în întreaga epistolă. Epistola lui Iacov are cinci capitole. Și dacă ne vom uita în capitolul 1.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 La prima vedere, așa ar părea că Apostolul Iacov are ceva cu bogații, dar nu este așa. Iacov nu are treabă cu bogații, cu bogățiile, ci cu atitudinea acestora vis-a-vis -vis de bogății, de lucrurile materiale. În seara aceasta vom vorbi despre un păcat care este foarte atașat de această atitudine. Această atitudine, de cele mai multe ori, duce către lăcomie. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, aș vrea în seara aceasta să vorbim despre păcatul lăcomiei. Și ca să vedem că, totuși, Apostolul Iacov nu are nimic a face cu bogații. El ne dă un exemplu, dacă... Suntem atenți în capitolul 2, versetul 21 și 23. Iacob ne dă ca exemplu pe Avram. Avram care, despre care ni se spune în Geneza, capitolul 13, cu versetul 2. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. De asemenea, în capitolul 5, după ce am citit acest avertisment adresat bogaților, în mod paradoxal citim despre Iov ca și exemplu pozitiv de răbdare. Și Iov era bogatul bogaților. Sfânta Scriptură ne spune că avea șapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci de perec de boi, cinci de măgărițe și într-o singură zi a pierdut tot. Apoi, după ce Dumnezeu l-a trecut prin încercare, Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a binecuvântat cu și mai mult. Iov ajunge să aibă 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi, 1.000 de măgărițe. Dumnezeu i-a dat toate acestea și a răsplătit răbdarea și credincioșia lui Iov. Deci, nu bogăția reprezintă problema. Nu a fi bogat înseamnă păcat, ci atitudinea care o au cei bogați. Și de data aceasta putem spune și despre noi, că atitudinea care o avem, față de lucrurile materiale, față de posesiunile din lumea aceasta, față de bogățiile lumea acestea. Contează, contează înaintea lui Dumnezeu și atitudinea noastră poate să fie o problemă. Dacă ne gândim la Iov că a pierdut totul într-o singură zi, alții poate s-ar fi sinucis, să pierdă toate bogățiile, să-i moară copiii, și pe deasupra să se și îmbolnăvească. În criza care a fost în America acum mai mulți ani, foarte mulți se omorau, se nesuportând ideea că au rămas fără nimic. Și totuși, atitudinea lui Iov o vedem când spune Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie în numele lui binecuvântat. Dumnezeu a răsplătit această atitudine. Și mesajul lui Iacov se încadrează în contextul general al Sfântelor Scripturi. Sfânta Scriptură nu condamnă bogatul și bogățiile, ci atitudinea față de bogății, care de cele mai multe ori este caracterizată de lăcomie. Ce este lăcomia? Am găsit mai multe definiții și am să citesc. Dorința necumpătată de câștig. O poftă fără limită îndreptată înspre a avea, a poseda, a căpăta, mai ales de a avea ceea ce nu este al tău, dorință care trece dincolo de necesități. La un moment dat, depășește orice limită și devine irațională. Omul Lacob scapă din vedere însuși sensul existenței umane. Viața cuiva nu stă în belșugul de lucruri pe care le are. Acest semnal de alarmă este nebăgat în seamă de mulți și în vremea noastră nu mai este considerat a fi păcat. Oamenii LACO sunt considerați de cele mai multe ori întreprinzători. Oamenii consideră că devin mari în raport direct cu bogățiile pe care le au. Și pare a fi așa pentru că lumea îi măsoară pe oameni după contul din bancă, după mașinile pe care le au, nu este greșeală mai mare pe care să o comită cineva. În realitate, un om nu se măsoară în funcție de ceea ce are, ci în funcție de ceea ce este. Este greu să vorbești despre lăcomie unei lumi care este tot mai lacomă, este tot mai avidă și avară după bogății, după plăceri și după îmbuibare. Și oamenii lacomi sunt văzuți bine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 Acolo va fi și si inima voastră. De ce este păcat lăcomia? În primul rând, lăcomia este păcat pentru că încalcă poruncile lui Dumnezeu. Și si dacă ne vom uita în Vechiul Testament, în Deuteronomul, capitolul 5, vom vedea că sunt trei porunci care sunt încălcate de lăcomia. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Iubirea de bani este închinare la idoli. Este iubirea altului lucru decât Dumnezeu. Și versetul 9 din Deuteronomul 5 spune să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești că o Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. De asemenea, încalcă porunca a 10 versetul 21. Să nu poftești nevasta aproape lui tău, să nu poftești casa aproape lui tău, nici ogorul lui, nici robului, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al lui tău. Tot lăcomie, despre lăcomie este vorba. De ce este lăcomia păcat? Pentru că transformă o nevoie firească Într-un abuz. Pofta de mâncare, care este bună, este bine să ai poftă de mâncare. E o problemă atunci când n-ai poftă de mâncare. Este transformată de lăcomie în abuz, în îmbuibare. De asemenea, pofta nestăpânită a ochilor este tot lăcomie. Cuvântul ne spune într-un loc, le scapără ochii de preacurvie. Este vorba tot despre lăcomie. David, deși era căsătorit, stătea pe acoperișul casei și ochii s-au îndreptat spre Batșeba. Și a poftit și mai mult decât atât. Ajunge până acolo încât să comită crimă pentru a-și satisface pofta, lăcomia. Nu s-a mulțumit că avea tot ce trebuie. Lăcomia materială după lucruri, lăcomia după poziție, după putere, lăcomia de plăceri, toate acestea au un numitor comun, unul și același păcat. Lăcomia, pofta nestăvilită, care este un abuz în orice domeniu s-ar manifesta. De-a lungul istoriei, lăcomia a fost cauza majoră a dezbinării a războiului și a suferinței. Apostolul Pavel redă succint acest lucru în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Căci iubirea de bani, nu banii, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și Apostolul Iacov merge mai departe în epistola sa, spunând în capitolul 4, versetele 1 la 2, versete care le-am citit,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 Lumea de astăzi în care trăim confirmă aceste adevăruri. Știați că 1% dintre cei mai bogați oameni din lume deține 40% din capitalul planetar, în timp ce jumătate din populația adultă, adică 50%, deține doar 1%, potrivit unui studiu al Institutului Mondial de Cercetare a Dezvoltării Economice. Cât de dezechilibrată este balanța, Sfânta Scriptură ne avertizează multe rânduri cu privire la lăcomie. Avem nevoie ca fiecare dintre noi să luăm seama la aceste avertismente și să ne cercetăm, să ne ajute Domnul să ne cercetăm cu sinceritate. Care este atitudinea noastră? Ce atitudine avem noi față de aceste lucruri? În Luca, capitolul 16, la versetul 1, găsim două pilde date de Domnul Isus” cea a ispravnicului necredincios, capitolul 16, versetul 1 la 13, care știind că va rămâne fără ispravnicie, a șters din datoriile celor care erau datori stăpânului său, ca mai apoi să poată fi primit în casele celor pe care îi ajutase. Nici noi nu suntem stăpâni pe ceea ce avem, suntem doar ispravnici, suntem doar administratori, pentru o vreme dar putem cu ceea ce avem pentru o vreme să câștigăm comori în cer care vor rămânea și vor fi ale noastre. Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin. Și cea de-a doua pildă, în același capitol, versetele 19 la 31, pilda cu bogatul și Lazar. Bogatul nu a ajuns în iad pentru că era bogat și săracul Lazar nu a ajuns în rai pentru că era sărac, ci datorită atitudinilor care le-au avut atunci când trăiau în viață. Mulți strâng și strâng fără să realizeze că nu vor lua nimic cu ei când vor muri. Alexandru cel Mare a plâns după ce a cucerit lumea. Și știți de ce a plâns? Pentru că nu mai avea ce să cucerească. Iar când a fost pe patul morții, a poruncit să fie îngropat cu o mână afară pentru ca toți să ia aminte că pleacă din lumea aceasta cu mâinile goale. Fără nimic. Domnul Iisus atrage atenția în multe rânduri. Vedeți și păziți-vă de lăcomie. Nu banii sunt problema, nu bogățiile, ci Duhul care stă în spatele lor și care stăpânește lumea. Domnul Iisus îl numește Mamona și spune în Luca capitolul 16, versetul 13, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu-i puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Acesta este cuvântul Domnului Isus. Nu putem sluji la doi stăpâni. De ce este păcat, lăcomia? Pentru că se pierde prioritatea numărul unu, care ar trebui să o avem toți, și este aceea de a sluji numai lui Dumnezeu, singurului stăpân, de a căuta mai întâi împărăția lui și apoi celelalte lucruri, spune cuvântul, ni se vor da pe deasupra. Aceste celelalte lucruri devin prioritatea numărul unu. Pântecul devine prioritatea numărul unu, în cazul lăcomiei de mâncare. Avuțiile devin prioritatea numărul unu. Plăcerile pentru cel lacom devin prioritatea numărul unu. Cum poți să știi? Cum putem să știm dacă suntem afectați de păcatul acesta al lăcomiei? Sunt câteva indicii, poate că dumneavoastră veți mai găsi și altele. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să vegem. Așa am fost sfătuiți la ora de rugăciune. Când, de, când cheltuiești mai mult decât îți permiți sau decât câștigi, și aici nu mă refer la întreținerea familiei, că nu ți ajunge salariul să întreții familia, ci la el pentru lux, pentru lucruri care crezi că, pe care crezi că ai nevoie de ele, că îți trebuie, Dar foarte bine poți trăi și fără ele. Și pentru a avea aceste lucruri facem împrumuturi și în mod constant nu ți ajung banii pe care îi câștigi. Un alt indiciu, atunci când îți compromiți valorile și principiile, de dragul unui câștig. Compromiți principiile care le ai și care le știi că sunt sănătoase, că sunt de la Dumnezeu, doar de dragul unui câștig. De asemenea, un alt indiciu, când ești prea preocupat de cât câștigi sau de cât cheltuiești, adică să te gândești tot timpul la lucrul acesta, cât câștig, cât cheltuiesc și tot timpul ești stresat de ideea aceasta. Un alt indiciu, atunci când ajungi zgârcit, de obicei oamenii zgârciți, sunt oameni lacon, un alt indiciu, vrei cât mai repede și cât mai mult. Nu ai răbdare, cât mai repede și nu contează cum, dar să obții, să ne ferească Domnul de lăcomie. Domnul Iisus ne spune, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie. Lăcomia nu se raportează la cât ai, niciodată. Ea se la, raportează la cât vrei să ai, Cineva spunea, sărăcia și bogăția nu țin de buzunar, ci de inimă. Lăcomia este ca și lepra. Începe mai întâi cu o pată mică, albă, dacă ține minte cum se manifestă lepra la început. Apoi se întinde și mutilează tot trupul. La fel, lăcomia mutilează trupul și sufletul celui pe care îl stăpânește. Lot a ales, atunci când s-a despărțit de Avram, deoarece aveau bogății multe și nu mai puteau sta împreună, a ales câmpia mănoasă, lăsându-i lui Avram dealurile pietroase. Și a întins corturile până la Sodoma. Până la Sodoma. Și apoi, apoi ajunge în Sodoma. Inițial nu a vrut să intre în Sodoma. Dar Sodoma a intrat în el și l-a atras în ea. De la margine ajunge în Sodoma și apoi ajunge la poarta Sodomei, care era un fel de consiliu administrativ al orașului Sodoma. Și știm cum a sfârșit Lot. Prin a pierde tot. Familia avuții, doar el a scăpat și două ofice. Cum ajungem să fim lacomi? Este important să știm lucrul acesta, ca să știm cum să ne ferim. Spuneam că începe ca și lepra, la început cu o Pată mică. Ca să înțelegem mai bine, să urmărim două exemple edificatoare din Noul Testament și un exemplu din Vechiul Testament. Primul este pilda de la Luca, capitolul 12, cu versetul 13. Este vorba de pilda bogatului nebun, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Această pildă Domnul Odeu după ce la el a venit un om din mulțime, cerându-i să aplaneze o ceartă dintre el și fratele său, din cauza unei moșteniri. Și Domnul Isus care de fiecare dată a ajutat pe orice om care a venit la el, a vindecat pe bolnavi, a dat mâncare celor flămânzi, de data aceasta Domnul Isus nu face nimic. Nu încearcă sub nicio formă să-L ajute pe omul acesta. Din potrivă, spune că are lucruri mai importante pentru care a venit pe pământ Domnul Isus, decât lucrul acesta, decât această problemă măruntă a moștenirii. Totuși, Domnul Isus folosește acest prilej ca să-i înveți o lecție importantă pe ucenici și pe cei care l-ascultau, avertizându-i, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și ilustrând acest principiu, Domnul Iisus Hristos spune pilda bogatului că i-a rudit țarina, pe care cred că toți o cunoaște. Datorită recoltei neobișnuite pe care acest om a avut-o, se confruntă cu o problemă dificilă, aceea de a depozita aceste grâne, atunci când deja silozurile lui erau pline, până la refuz. După ce se consultă cu, nu cu Dumnezeu așa cum ne-am aștepta, că Dumnezeu era Cel care îl binecuvântase, după ce se consultă cu El însuși, găsește o soluție genială, am putea spune unii dintre noi, să dărâme toate aceste silozuri și să construiască unele și mai mari. Și-a plănuit viitorul în detaliu. Spunea, suflete, acum mănâncă, bea, poți să te veselești, că ai bogății mai mult decât îți trebuie. A uitat un lucru însă. S-a considerat stăpân și peste timp, uitând că viața atârnă de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, nebunule, lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? a întrebat Dumnezeu. Dacă privim la pilda aceasta, ne întrebăm ce aplicație am putea să găsim la noi, ce ar face cu noi. Ne privește și pe noi, chiar dacă nu avem bogății, nu avem țari, nu ne facem hambare, nu avem conturi în bancă, chiar dacă nu suntem în postura să zicem ca și acest bogat suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. E ceva care Domnul Isus Hristos vrea să ne învețe. Deși este ceva la care ne gândim prea puțin sau chiar deloc. Dacă luăm aminte la pildă, vedem că omul acesta nu a făcut nimic din ce și-a propus. Nu a dărâmat hambarele, nu a construit altele, nu a adunat bogățiile în hambare, nu a zis nimic din ce și-a propus să zică, a vorbit cu el însuși și a spus lui însuși, în mintea lui. Și cu toate acestea a fost numit nebun, nebunule. I-a spus Dumnezeu. Ne privește pe toți, bogați sau săraci învățați sau învățați. Dumnezeu privește în lăuntrul nostru. Dumnezeu spune în alte rânduri căci din prisosul inimii vorbește gura. Dumnezeu privește la inima noastră. Ceea ce spune omul acesta este la viitor, ceea ce urma să facă. Dar cineva, și anume Dumnezeu, a văzut gândurile lui și l-a numit nebun. Ceea ce trebuie să înțelegem noi astăzi este că lăcomia Începe cu un gând. De la un gând, ce-ar fi dacă aș avea, aș putea să fac? Și vin multe justificări plauzibile, multe justificări nobile, am putea spune. Să privim puțin și la cel de-al doilea exemplu, care aș vrea să-l supun atenției dumneavoastră în seara aceasta, este vorba de textul din Doi Împărați, capitolul 5, despre vindecarea lui Naaman. Dar nu despre Naaman, vreau să vorbim în seara aceasta și să ne îndreptăm atenția ci asupra lui Gehazi. Este vorba despre Gehazi, slujitorul lui Elisei, atunci când Naaman, generalul sirian, vine la Elisei să fie vindecat. Elisei spune ce trebuie să facă pentru a fi vindecat. Acesta după ce se că după ce Dumnezeu l-a vindecat, se întoarce la Elisei și vrea să-l răsplătească pe Elisei. El să pregătit cu bogății, cu haine, cu argint și vrea să-l răsplătească pe Elisei. Dar Elisei, Elisei nu primește nimic. Și aici intervine Gehazi. Gehazi, care trăise în mijlocul atâtor minuni, în mijlocul atâtor manifestări ale puterii lui Dumnezeu. Experiență binecuvântată pe care le-a trăit alături de Elisei. Gehazi a stat atâta timp lângă Elisei și n-a învățat nimic. Să luăm seama și noi, să nu stăm în biserică atâta timp și să nu învățăm nimic. Gehazi nu a luat aminte la detașarea pe care o vedem la Elisei cu are față de toate bogățiile materiale, toate față de avuții. Naman venise pregătit cu daruri și Elisei nimic, nu vrea nimic spune în versetul 16 Viu este Domnul al cărui slujitor sunt că nu voi primi nimic și Naaman a stăruit de el ca să primească și n-a vrut. Și aici intervine Gehazi, versetul 20. Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: Iată că stăpânul meu l-a cruțat pe sirianul acela, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese, Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Ideea este că a început mai întâi de la un gând, dacă ne uităm. Versetul 20, ghehazi, ce-a făcut? Și a zis în sine mai întâi, exact ca și bogatul cu țarina. Mai întâi s-a gândit ce să facă. Și apoi ideea începe să prindă contur. Stăpânul meu l-a cruțat pe sirianul acela. Trebuia să ia tot de la el, nu trebuia să-l cruțe. Nu merita Naaman și concluzia. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Gândul lăcomiei nu începe cu acțiuni teribile, începe cu o dorință. Și cineva spunea, semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Este valabil lucrul acesta și pentru lăcomie. Probabil gânduri ca acestea erau de mult în inima lui Gehazi de a trece la fapte. Puterea lui Elisei era pentru el o sursă de câștig și părea rău că Elisei nu era interesat. Trebuie să avem grijă cu gândurile noastre, gândurile pe care le avem. Și vedem mai departe că Gehazi ajunge carul lui Naman și Naman oprește și iese înainte și îl întreabă E totul bine?" Versetul 21 Este bine totul?" l-a întrebat Naaman. Și ce răspunde Ghehazi? Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, Dăm pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de schimb. Foarte interesant. A găsit și ce să spună, a găsit o justificare foarte nobilă. Voi avea să dau mai mult la biserică, nu? Ce a zis? Sunt doi tineri care au venit, sunt și ei uh, studenți la institut, nu au bani. Dăm ceva pentru ei, nu pentru mine, deci nu vreau eu, nu pentru mine, pentru ei. O cauză nobilă. Lăcomia nu este vinovată că naște o dorință, ci faptul că această dorință devine nestăpânită și în cele din urmă se transpune în faptă. Și lăcomia se plătește. Are ca și consecințe, în primul rând, că riști relațiile tale cu cei din jur, cu familia, cu familia ta. Riști relațiile pe care le ai. Gehazi a riscat relația care o avea cu Elisei. Iuda și-a riscat relația care o avea cu Domnul Isus. Anania și Safira și-a riscat relația care o avea cu Biserica. Câți nu au stricat relațiile în familie din pricina unor moșteniri sau retrocederi de pământ? Într-un cuvânt, datorită lăcomiei. Datorită comiei, Iuda ajunge să se sinucidă. Gehazi este umplut de lepră. Acan este omorât cu pietre. Anania și Safira își pierd viața. Și cel mai important aspect este că îți riști relația ta cu Dumnezeu. Iubirea de bani sau lăcomia de avere este închinare la idoli. Prin ea întorci spatele lui Dumnezeu și îți pierzi chiar și mântuirea. Lacomii sunt printre cei care vor ajunge în iad. Lăcomia este strâns legată de furtișaguri, de minciună, de îmbuibare, de trădare, de violență, de înșelăciune. Este o roadă a firii pământești. O roadă a firii pământești care...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 Astfel, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtări de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Întotdeauna cei lacomi vor găsi de buni pe cei care sunt ca ei. Cel mai greu lucru pentru un păcătos este acela să recunoască că este păcătos. Cel mai greu lucru pentru omul lacom, este să recunoască că este lacom. Nu știu câți dintre cei care sunt lacom vin să se mărturisească la păstor sau la cei care sunt puși în slujba aceasta. Pentru că e greu să zdai dai seama. Dar dacă cerem Domnului să ne cerceteze în adâncul ființei noastre, să nu existe nicio urmă de, de lăcomie. Cred că Dumnezeu ne va descoperi fiecăruia. Ce antidot avem împotriva lăcomiei? În primul rând, să stabilim prioritățile și valorile în viața noastră. Trăim într-o lume a exagerărilor, a exceselor, în care normalul este demodat, este perimat și anormalul este numit normal. De aceea trebuie să ne definim bine prioritățile. Să ne formăm de sănătoase. Să fim mulțumitori. Întotdeauna lăcomia este însoțită de nemulțumire. Cei lacoși niciodată nu sunt fericiți. Ei întotdeauna sunt nemulțumiți, nemulțumiți cu cât au, ar vrea mai mult și mai mult. Să fi generos. Să fim generoși, să ne ajute Domnul. Dărnicia este singura dovadă că ai biruit lăcomia. Să ne ajute Domnul să o practicăm tot mai mult. Generozitatea nu se măsoară încât dai, ci încât înseamnă ce ai dat pentru tine. Versetul 26 din textul acesta din Întâi părat, spunea unde Elisei se adesează lui Gehazi. Oare n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat după carul lui Naman? Și cred că la fel ne spune Dumnezeu astăzi și nouă. Oare nu este Duhul meu cu tine? Crezi că nu știu starea ta, nu știu înclinațiile tale, nu știu gândurile tale? Crezi că nu știu modul în care te raportezi la bani și avuții materiale? Crezi că nu știu care -ți sunt prioritățile? Totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Totul este descoperit înaintea lui Dumnezeu. Nu ne putem ascunde, așa cum Gehazi a încercat să se ascundă, probabil că a venit cu o față foarte nevinovată, unde ai fost, Ghehazi? Eu am fost aici, n-am fost nicăieri. Nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să ne recunoaștem păcatul și să nu ne ascundem după justificări nobile. Și dacă vrei să ai câștig, adevăratul câștig este, așa cum ne spune cuvântul în 1 Timotei 6, cu versetul 6, Adevăratul câștig este când Evlavia este însoțită de mulțumire. Și aș vrea să citesc la încheiere textul acesta din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6. Negreșit! Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm nimic și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani.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 Gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept o comoară, o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm și haideți să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne cerceteze El pe fiecare, să ne cercetăm în lumina cuvântului Său și dacă ne facem vinovați de păcatul acesta, Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, să ne ajute Domnul să fim darnici, să fim mulțumitori în orice vreme cu tot ceea ce Domnul ne-a dat, căci Lui se cuvine toată slava în veci. Amin.